ez genakien, ez du B-i neho, hoin uh, kapital galdegin. Beraz... Uh... Bentsatzen dut uh, usai biltzen dena bano, geixo horre biltzen dela, hor dian uh, gauztakuntza badatzik helduko girea lau eumilau horretat, bon, eh, ez da keitori geroak eganen du, baren uh, mementuen satifoz gira. Eta egen eh, meagra ere, hor badira uh, diltzana ausi jendinak hegoaldeko jende batzu, eta hori egin hegoaldian sentribilizatio diela, emengo problemari eta diruare kerri dute, eta hor dira ikusteko uh, zer egiten den hemen, eta hori. Ireia zaio zure itchikam eta benan ez dire eske gutzik Be, iziagiko de, debate interesantak ziren, aripetu dira, ara, uge, uge bilatziak eta iten dira, hori aldean eta hori aripetu izan da, eta gela hori lan jarbat bat dela, usteak jende hori irrakzat, oh, bentsa, zure etxaldean ugea etxamiten mahu zu, eta zeitsura ze amiten du la, laborantzako lujari, ara, e, kalte handiak akartzen aldo, ez, ez dira gauza horik... E, E, hola utzi behar e, egiteat eta hor badakonsintzia aktzea bat hori buruz. Eta gero e, hori aipatu ezan da biltzak nahusian e, lehen guamura aktianea ehnetan eta aipatzen genieina da e, lukza indiak e, geotagalle gehiobaduela geotagazte -geota badela e, laborantxatik han poheldu laborantxarat eta hori inda, derendako behar dela etxaldiak eta beti elkartasun ugaz bidez erosten ahalko dira itxaldiak. Ez ote da, egun batez, Poder Republikuak ez ote dira iatzaktuko, eta ez dutea guri buruz ginbeak jimbeak, gukugatzatzu egiten du gaiak buruz, ez dutea guri buruz jimbeak, eta egeiteko ara, denen aktien zeitimeak duela eta Ez dakituluz haruan jolako lana ere mitena ahalko